Загадковий острів Бразил Вважалося, що легендарний острів Бразил знаходився неподалік від Ірландії. Його назва не пов'язана з найбільшою країною Південної Америки. Імовірно, вона утворилася від кельтських слів чудовий, найвеличніший. У кельтських легендах часто лунали розповіді про дев'ять островів, які з'являються з моря кожні сім років але зникають, як тільки хто-небудь намагається наблизитися до них. Відомі люди, такі як англійський драматург 17-го століття Томас Отуей, стверджували, що бачили ці острови на власні очі. Уперше цей острів в Атлантиці на широті Південної Ірландії з'явився на мапі в 1325 році. Першу експедицію на його пошуки було організовано в 1452 році, Португальцем Дієгу детейві, якого принц Генріх Мореплавець послав досліджувати північну Атлантику. Він дістався до Саргасового моря. Потім повернув на північ і відкрив Західні Азорські острови. В експедиції також брав участь іспанець Педро де Веласко, знайомий із Христофором Колумбом. У 1498 році іспанський посол в Англії повідомив. Що за останні 7 років жителі Бристоля екіпірували дві, три-чотири каравели для пошуку острова Бразил і острова Семи Міст. У 1680-ті роки чоловік на ім'я Морроу Олейс Голувея стверджував, що провів 6 чи 8 років на острові Бразил, а потім став лікарем. Це класичний мотив британських легенд. Людина проводить якийсь час у казковій країні і повертається наділеною чарівною здатністю зціляти – Близько 1625 року один з представників роду Леслі добився королівської дарчої на Бразил, яка мала набути чинності, тільки но острів буде знайдено. Починаючи з 16 століття Бразил почали розміщувати на картах в американських водах. У 18 столітті картографи перемістили його у центр Атлантики. Він залишався на мапах навіть у 19 столітті хоча його вважали вже не великим островом, а невеликою скелею. У 1873 році, коли під час регулярних рейсів цією ділянкою океану все ж не було виявлено очікуваної скелі, британське адміралтейство вирішило видалити її зі своїх мап. Ірландський капітан Джон Нісбет стверджував, що він причалював до Бразилу в 1674 році, він описав його як величезну чорну скелю. На ній стояв великий неприступний замок, в якому жив злий чаклун.